פרק י"ד: ויבוא אלי אנשים מזקני ישראל וישבו לפני. ויהי דבר אדוני אלי לאמור: בן אדם, האנשים האלה העלו גילו להם על לבם, ומכשול עוונם נתנו נוכח פניהם. האידרש אידרש להם? לכן דבר אותם ואמרת עליהם. כה אמר אדוני אלוהים, איש איש מבית ישראל, אשר יעלה את גילוליו אל לבו, ומכשול עוונו ישים נוכח פניו, ובא אל הנביא, אני אדוני נעניתי לו, בא ברוב גילוליו. למען תפוס את בית ישראל בלבם, אשר נזורו מעלי בגילוליהם כולם. לכן אמור אל בית ישראל, כה אמר אדוני אלוהים, שובו והשיבו, מעל גילו לכם ומעל כל תועבותיכם, השיבו פניכם. כי איש איש מבית ישראל, ומהגר אשר יגור בישראל, וינזר מאחרי, ויעל גילו לב אל לבו, ומכשול עוונו ישים נוכח פניו. ובא אל הנביא לדרוש לו, וי אני אדוני נענה לו בי. ונתתי פני באיש ההוא, והשמותי הוא לאות ולמשלים, והכרתיו מתוך עמי, ודעתם כי אני אדוני. והנביא, חייפותי ודיבר דבר, אני אדוני פיתיתי את הנביא ההוא. ונטיתי את ידי עליו והשמטתיו מתוך עמי ישראל. ונעשאו עוונם כעוון הדורש כעוון הנביא יהיה. למען לא יטעו עוד בית ישראל מאחרי ולא יטמאו עוד בכל פשעיהם והיו לי לעם ואני אהיה להם לאלוהים נאום אדוני אלוהים. ויהי דבר אדוני אלי לאמור, בן אדם, ארץ כיתחתה לי למעול מעל, ונטיתי ידי עליה, ושברתי לה מטה לחם, והשלחתי בה רעב, ממנה אדם ובהמה. והיו שלושת האנשים האלה בתוכה, נוח, דניאל ואיוב. המה וצדקתם ינצלו נפשם, נאום אדוני אלוהים. לו חיה רעה האוויר בארץ, ושקלתה והייתה שממה, מבלי עובר מפני החיה. שלושת האנשים האלה בתוכה חי אני נאום אדוני אלוהים, עם בנים ועם בנות יצילו. המה לבדם ינצלו. והארץ תהיה שממה, או חרב אביא על הארץ ההיא, ואמרתי חרב תעבור בארץ, והכרתתי ממנה אדם ובהמה, ושלושת האנשים האלה בתוכה, חי אני נאום אדוני אלוהים, לא יתקילו בנים ובנות, כי הם לבדם ינצלו, או דבר אשלח אל הארץ ההיא, ושפכתי חמתי עליה בדם, להכרית ממנה אדם ובהמה. ונוח, דניאל ואיוב בתוכה, חי אני נאום אדוני אלוהים, אם בן אם בת יצילו, המה וצדקתם יצילו נפשם. כי אמר אדוני אלוהים, אף כי ארבעת הרעים, חרב ורעב וחיה רעה ודבר שלחתי אל ירושלים להחריט ממנה אדם ובהמה. והנה נותרה בה פלטה. הממוצאים בנים ובנות הנם יוצאים עליכם וראיתם את דרכם ואת עלילותם וניחמתם על הרעה אשר הבאתי על ירושלים את כל אשר הבאתי עליה, וניחמו אתכם כי תראו את דרכם ואת עלילותם, ודעתם כי לא חינם עשיתי את כל אשר עשיתי, ונאום אדוני אלוהים.